Навичку вчуєте вигідний товар Але мало ймовірно, що його доходи зростають так само стрімко Це майже диво, одноосібно володіти неозорим ринком величезної країни Хоча б протягом 13 днів Куди пливуть капітали? У давнину речі виробляли ремісники вони були дуже консервативними людьми. Якщо людина з молоду починала робити черевики, то робила вона їх до самої смерти. Більше того, син шевця ставав шевцем, а син пекаря – відповідно пекарем. Зараз усе змінилося. Промисловці та бізнесмени час від часу різко змінюють напрямок свого бізнесу. Нікого не дивує те, що автомобільний завод раптом починає випускати мотори для літаків. Банкір купує кіностудію, а людина, що продає земельні ділянки, починає видавати газету. Спробуємо розібратись, звідки в наших сучасників така жага до авантюр. Уявімо, були собі пекарі. Пекли хліб, торти та паляниці. Товар завжди потрібний, люди його купують. Ось пекарі і отримували прибутки. Скажімо, на кожну тисячу доларів протягом року наростала нова тисяча. І ще в цій країні жили шевці. Вони також робили потрібні речі. Але чи то люди взуття носили дуже охайно, чи то з-за кордону привезли забагато чобіт, але прибуток шевців був відчутно меншим. Отримували вони з кожної вкладеної тисячі лише 500 доларів за рік. Чим же може обернутися такий стан справ? Дехто з шевців почне перевчатися на пекарів, купувати пекарні. Жарти жартами а там прибуток удвічі більший. Капітали із зуттєвої промисловості почнуть переміщуватися на виробництво хліба. Гроші в бізнесі поводять себе так, як вода на нерівній поверхні. Різниця тільки в тому, що вода стікає з висот і накопичується у низинах. А капітал навпаки з підприємств з низьким прибутком перетікає до підприємств з високим прибутком. Отже, повторимо закон перетікання капіталу. Капітал перетікає туди, де його вкладення обіцяє дати максимальний прибуток. Повернемося до наших шивців та пекарів. Ну добре, почали деякі шивці пекти пироги, а далі що? Кількість пекарів збільшилась, отже й булочок побільшало. Тож конкуренція між пекарями сильніша, доведеться їм ціни знижати. І через деякий час пекарський прибуток зменшився. А у шивців навпаки – кількість їх буде спадати. Ось конкуренція і послабне. Так прибуток шівців зросте, зрівняється з прибутком у хлібній справі. Усе це прояв іншого закону. Якщо умови в економіці не змінюються, прибутки від вкладення капіталу в різний бізнес з часом зрівнюються. Що ж це виходить, запитаєте ви. Згідно з тим законом, чим не займайся, прибуток з часом стане однаковим. Але ж це, якщо умови не змінюються. А кожна фірма була б не проти їх змінити, зробити більш вигідними для себе. Пригадаємо епоху великих відкриттів. Славетні мандрівники вирушали у далекі плавання, відкривали нові землі. Це були заходи сміливі, зухвалі та дуже дорогі. Кораблі, утримання матросів та офіцерів, гармати й мушкети, припаси їжі років так на три – все це вимагало значних коштів. А гроші, зазвичай, давали купці та банкіри. Вони, як доброчесні піддані свого короля, не претендували на нові землі. Єдине, про що вони прохали монарха, надати їм першість у торгівлі з тубільцями нові відкритих земель. А торгівля там була зовсім інша, ніж у старому світі. Скляне намисто можна зміняти на золоті прикраси – люстерку на коштовне каміння, рушниці з патронами, націнне хутро рідкісних тварин. Це були зовсім інші економічні умови, ніж у Європі. І прибуток інший. Капітал знову поводив себе подібно до води. Як могутня ріка, він пробивав собі дорогу, руйнуючи усі перешкоди, змінюючи економічний ландшафт світу. Недарма добу великих географічних відкриттів іноді називають – Епохою великого накопичення капіталу. Певна річ, зараз купці не дадуть ані копійки на мандрівки у далекій землі. Адже всі острови давно відкриті, та й торгівля в далеких країнах не обіцяє превеликих баришів. Але й у наш час фірми постійно змінюють економічні умови ринку.